S.A.I.K. Nes Radio Aktieel Goeie naand en hertelike welkom by nog een aflevering by S.A.I.K. Nes Radio met ons aktiehede programme My naam is Corrie en is my groot oefvoerig en eer om saam met jou te kan keir in die kieberruimte met S.I.K. Nies. S.I.K. Nies radio speelt ons lekker afrikaanse muziek deurgaans en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal ook deurgaans beskoekbaar wees op ons Facebook plat as ook ons webwerf. Ga na www.sik.co.za vir die jongste Nies en baie meer. Stierger is ook Niesbroekies na Nies by SHK Radio.com is ook so meteen makklik om na SHK Nies radio te luister met Tuneen. Dit werk op alle cellfone, Android, tablet of rekenaar. Ons nooit ook graag omruppers en mens om betrokke te raak, selfs anoniem. Die platform is daar vir ons volkom te gebruik en is nie vir wens of roem niem. Die artikels gebruik in die programme is die opinies van jy onderskeie skrywers en weerspeel nie noodwendig die standpunt van S.A.I.K. en die radio neem. Voor ons voortgaan met die program eers een stukje uh, muziek hees Leehanie, my en Jay met lang lewe die liefde. As jy die Geliefde, op ek hlidde wie ek kan vertrou het hier al die seer gekry is van allemaal geleerd, lief en oor en oor my hart belou dit sou nooit weer Gis relief rock smellt mein mire von Hannie, my en Jay met lang lewe die liefde. Een stikkie handelsniees. Liffie, waar ene van de ene oktober? Na die bouweb missiskou meseskou tussen die safari-restaurant en konferentiecentrum in Lindhoedweg, Pretoria. Vrijdag 30 oktober tussen 12 en 8 in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 vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november by die safari safarikookerij Linnootweg, Pretoria. Jy is ingeskakel by SHK Nies Radio saam met Corrie met ons aktiehele program. Ons gestrand na Brokkies Nies gekyk, vanavond kyk ek na meer belangrike dinge soos die onttrekking uit die internationale strafhof en wat kenners daar oor sê. Eerst ek kyk ek na artikel wat geskryf is dier Afriforum Forum oor die aangeleendheid. Afriforum Forum beskou die besluit van die ANC die na afgelopen naweek, dat Zit Afrika uit die internationale straf moet onttrek as een verdere treen na die regerende partij dieper terug in een moeras waar mensenrechte en aanspreeklijkheid nie geld neem. Volgens Elana Bailey, at Jank uitvoerende hoofd van Afriforum, gemoeid met internationale skakeling, is die aankondiging nie een verrassing nie. Reeds in juni verjaar het die partij genoem dat het moeilijk aan die parlement opdracht sal gee om te onttrekken. Dit het gevolg op wat verleen is aan president Omar al-Bashir van Sudan om land te vlug en weer van een lastbrief vir sy inhechtenisneming wat dier die hof uitgereik is. Die ANC voogtans konsekweent stappe om nationale en internationale aansprekelijkheid te vermei en weg te beweeg van die kultuur van die beskerming van mensenrechte. Binnenlands is daar die minachting waarmee onder andere die openbare beskerming sy bevindingsverhandel word en grondwetelike wagontinstellings dier wanbestuur, korruptie en kaderontplooing lamgelee word. Gebeer op internationale vlak weerspeel die selfde tendens. So het AfriForum reeds komer uitgespreek oor die toenemende wanfunksionering van die Afrika portier oor mechanisme. Verder is die SAOG tribunaal as het Afrikaanse streekshof wat onder meer aan Zimbabwe'se boere die geleentheid gebied het om klachtesteen president Robert Mugabe sy groenvergrypingsproces te lewe, ontbind sonder deekanting van die Suid-Afrikaanse regering. Beilie noem dat hierdie onttrekking uit die internationale strafhof ook beteken dat die staat moet onttrek aan die statuut van Rome wat door die hoofd tot stand gekom het. Die statiet identificeer vier kategorieën, internationale misdade wat door die hoofd vervolg mag word, namelijk volksmoord, misdade tegen die mensdom, oorlogsmisdade en misdade van agressie. Dit het reeds met die ontstaan daarvan in 1998 door Zuid-Afrika onderteken en in 2000 geratificeer. Afgeseen daarvan, dat die onttrekking een gecompliseerde proces behels, stierde dus ‘n krachtige boodskap aan die nationale en internationale gemeenskap dat Zuid-Afrika maatreels om mensenrechte te beskerm, min ag. Verder is Beilie van mening, dat die stap vir verreikende gevolge kan inhoud vir die land. Buitenlandse beleggers wordt reeds afgeskrik dier wetgeving, wat onder meer die eindharskap van eindom en bezighede in Zuid-Afrika sal beperk. Die wegbreek van ‘n kultuur van internationale anspreeklikheid en mensenrechte gaan hulle net meer oortuig om beleggingsopties in ander lande te maak. Die huidige anti-VSA en uitsprake van die ANC skip onnodig spinning met handelsvernote wat ook verder dier die stap aangewakker sal word. Standpunte van die regering en die VN se Veiligheidsraad die beskerming van mensenrechte skenders soos Al-Bashir en Mugabe as ook booggenoemde optrede maak toenemend van Zuid-Afrika Su een land wat as vijand van mensenrechte beskou word. Afri Forum sal alle moeilike stappen neem om nationale en internationale steen ten die onttrekking uit die internationale strafhof te werf. Kom ons luister na uh, handelsflits en daarna na Elisma te ron met onthou sal ek onthou. Soek jy na een daksel vir jou boekie? Is jy eensam en alleen?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 Pulp van jou hart Daar's note in jou lag wat my nou vat Jy voer die krap die wonde van my seer Ek sien teken jy is die gewielik Draai my om die pinkie van jou hart Kapspore in my hartse se sagte sang Jou kyk is op die krake van verweer Ek is die grond wat jy is die verkeer Ek my in die blauw van jou Oor verspoor my merrie asem van jou Oor, praat woorde wat my weer in jou laat groe Jou hande raak my sag maar maak toch zeer Ek is die sondig, jy is die bewolte weer Kunt my in die blauw van jou, en spoor my merrie asem van jou a sachte sand. Jou kijk is op die kraken van verweer. Ek is die groenpad, jy is die verkeer. Drink my in die blauw van jou hoof, schoor my men die asem Mielisme te rond, sy onthou sal ek onthou. Ons kyk na wat verder gesê word oor hierdie kwestie. Een van die besluiten wat die ANC geneem het by die Nationale Hoofraadsvergadering is om Zuid-Afrika te onttrek uit die Internationale Strafhof. Die Internationale Strafhof wat vanaf Den Haag, Nederland sake teen mensenrechtskendings en vooral volksmoordanteer dientans as die wagwond oor mensenrechte vergrijpe en volksmoorde. Bedanking van lidlande by hierdie hof sal tot gevolg hee dat beskuldig is nie door sulke lande uitgelever sal word nie. Dit spreek boekdele van die regering as hy jou self positioneer om nie vervolgbaar te wees vir een spesifieke misdaad en vanaf een spesifieke ras gesag nie. Hierdie skyf die, die ANC behoord ernstig bevraagteken en vraagtekens te laat ontstaan oor wat le te wachte is vir die toekomst en hoekom daar moendlik vragevra kan word met betrekking tot senior ANC rolspelers by komende volksmoord of mensenslachting. Interessant genoeg is dat een van die besluiten by die selfde vergadering die jaar om die 50% oordrag van plaas eindnaarskap na werkers nou begin implementeer. Hierdie stap het ons reeds in die bogenoemde reeks bespreek wat uitgewees hoe dit een bijdraande faktor tot op een kan wees. Myn mense sien dies daar nog nie die prentje neem. Ons leef in een aardige samenleving. Een oorweldigende groot massa mense word totaal beheer dier een baie kleingroepie elite leiders. Die politische arena in Suid-Afrika bijvoorbeeld spreek boekdiele van hierdie toestand. Bijna miljoen ANC stemgerechtigdes bepaal die leiderskap, die richting en die richt regeringswijse van die land. Een stelsel waar die meest ongelichte massa die richting aangewee. In totaal afhankelijkheid, kyk ons dan na daar die klein groepie leiers, kundiges en pasangeers en glo alles wat hulle ons sê. In hierdie skrywe focus ons een bykie op die waarheid, sukses en akkiraatheid van vooruitskattings en projecties wat dier die elite aan die groot massa doorgegewe word. Wanneer sogenaamde keners, politici en leidersvergeer vir ons vertel wat in die toekomst le, hoeveel Indien enige kan ons geloo. Nassim Nikolaas Talib skryf in sy boek Anti-Fragile, Things that Grain from Disorder dat daar een ding in die algemeen is wat die hedendaagse analiste ekonome en akademisie oor die algemeen in algemeenheid met hulle toekomstvisies. Hulle is amal eier even ver verkeerd, altyd. Dit is letterlijk bijna sonder uitsondering die geval. Ons liberale sociale ingenieurs en politisch slimkopisse dageliks in glansreike ateliers en lewe hulle, hulle hulle expert toekomstvisies met ‘n drippende arrogantie. Die volkere luister en slaan ag, en jaar na jaar verloop sake net mooitjes die teenoorgestelde kant toe. Asof dit na jarese leens een grankje van achterdoog by die populatie sal wek, maar helaas, jaar na jaar hang ons aan die lippe en eerbiedig of valse projecties met profetische eerbiedigheid. Die ekonoom John Kenneth Galbraith stel dit mooi. Economic forecasting only exist to make astrology look respectable, even with a robust of models that macroeconomists have developed. Unpredictable shocks and unaccounted for frictions can put a large gap And Met die aanloop tot die 94 oorname het die NP-regering verskye beloftes gemaakt. Ons het dit al van tevore genoem, maar kom ons plaas dit weer ter haar bevestiging. Die vooruitsketting wat volgens die ingenieurs van die heiligest bestel aan ons voorgehouwe is, was as volg. Hy het voorspel dat ons vandag een veilige toekomst vir ons kinders sal hee een vreedsame naasbestaan en gelijkwaardige geleenthede, ordentlijke hervorming en redelijkheid, die beskerming van groepsbelang dier eie besluitneming, die bevordering van gemeenskapelike belange dier samenwerking, sterk en doelgerichte leierskap,‘ een eendrachtige en weerbare Zuid-Afrika, ekonomische, politieke en maatskapelike stabiliteit, die handhaving van oordelike regering en standaarde. Veiligheid, vrijheid en voorspoed ter gerechtigheid. Dit is wat die politici, akademisi, kenners slimkoppe vir ons beloof heet 25 jaar gelede. Hulle was nie het onaccuraat nie, hulle was totaal en al verkeerd. aan die ander kant, in die saliteid, het die behoudende gemeenskap, ten spijte van hierdie slim geleerdes, sy propaganda en politieke spel, begin uitwerk hoe die toekomst daarna sal uitzien en dien ons die leisels aan een communistische en ongeloovige gemeenskap sal oorhandig. Ten met wat ons weisgemaak is, het die behoudende gemeenskap gevoel dat die volgende toestande uiteindelik gaan heers. Zuid-Afrika gaan net nog een wanbesteerde Afrika staat word. Die hele spektrum van dienstlevering gaan in duie stort. Die staatkas gaan geplinder word. Witse Afrikaners gaan oorals verdruk en uitgedruk word. Witse Afrikaners gaan ontwapen word. Misdaad gaan die hoogte inskiet. Die ANC gaan net vir sy kader zorg. Die Afrikaner kultuur gaan vernietig word. Persvryheid gaan ingeperk word. Hierdie vooruitzichte wat die behoudende gemeenskap in 1992 23 jaar gelede gehad het, kon weer eens geformuleer word dier net die teenoorgestelde van liberale beloftes te groe. Dit is so akkiraat dat dit lyk as wat vandag geskryf is. Ons plaas ons levens in die hande van een skeepskaptein met die swakste moendelike trekrekord ooit. Ons glo dag na dag die mens wat elke dag net meer verkeerd is en anna om net meer lens op te dis Kom ons luister weer na handelsflits en a biekie muziek dit is bakke toe met wind gaat bakkie net na die niets handelsflits Het jou weer met die melk machine gespeel? Nee man, die af Je maas soek jou op jou cellfoon? nie man nie die verdonde syne weet dit was dit ding wat jy kan opstaak maak dit is USL Services South Africa so die ouwens die zero downtime die beste teams 24 en 8 uur ek se, is die belangstelling DJ die eie radiostatie die kracht kan maar afgaan niks sy nie, alles is veilig die die, die stad af en ek is van die en ek sê die plaas af. Maar nou met die land wat is, wat moet ek, ek doen. Nu oor ek maar hier in die dorp. Ek het een bokkie, net so af. En ek sê jy, ek gaan neder tegen die, die dorp, nou, oor ek maar, die, die turn, kryf jou USL services, en ek gaan jou eindel. waar jy meer rei. Is door die bankse bakkie waar jy meer rei. Hierdie bakkie. Bakkie jy gekry. Boeus en windgap, bakkie waar jy meer rei. Is door die bankse bakkie waar jy meer rei. Hierdie bakkie. Bakkie jy gekry. Daar waar je van naan omkry boere baie zwaar. Die eneste overgeld, oh, mak is die berrie afslaard Op die plaas is hulle bezig om harde benen te ko En met die paai so slecht kan het bakkie net die jaar lang hou Maar is het een gat, bakkie waar jy neer reis Na waar jy neer Jy dit gekry Parse windgat bakkie Waar jy meer reis Na die, die bankse bakkie Waar jy meer reis Hierdie bakkie Wanne jy dit gekry Dressen val Maar petrol wat so dier Ivers gaan het goed Maar is baie vek van hier Maar vas en se er so voor Ek sal bena kort en Nee, wat jy het gekryk Bak toe met wind gaat bakkie Jy is ingeskakel by S.A.I.K. Niese radio saam met Kori Ek kyk na die volgende artikel Daar word genoem dat die reus in beplanning is om as tisentijdse regering op te staan sodra onstabiliteit toeneem Hier die koalitie van Afrikaan inner bondbeheerde organisaties het hulle self 2 weke na die openbaring making van hulle planne hulle self gestel as a rees uit te druk in die pre-store media enkele, enkele weke later het die selfde openbaring die regering plaasgevind en hulle die enemies of transformation genoem Daar die wit geld mag, of soos hulle staan onder zwart geledere, White Monopoly Capital, hou een enorme bedreiging vir die voortbestaan van die ANC regering in. Die grootste gevaar is echter, dat hulle reeds vee en bande heet, wat sal toesien, dat hulle as tisentijds regering erken word, soedra grootskaalse geweld of destabilisering van Zuid-Afrika plaas vind. Dit is interessant om te merk dat om Niklas hulle sien opstaan na geweld uitbreek. Hulle as tisentijds regering, of soos hy dit noem, die do dooringbosregering van uit die kaap sien regeer. Die verskillende machte wat betrokke is by die oprichting van hierdie dooringbosregering, is reeds nou hard in die werk om ons te positioneer. Die weeskaap, sy dea-regering, is die enigste in sy Afrika wat honderde miljoene aan voorbereiding het waar onder 200 miljoene rand aan krachtopwekkers om die weeskaap sy regeringsstruktuur van ons kontinent te voorsien tydens infrastruktuur en in instorting. Ons weet dat die DA sterk bande met die Doringbos snoer. Hierdie oprichting van MAG is reeds die ANC geidentificeer. Een van die meest platante leidrade dat hulle daarvan bewus is as laas weekse uitsprake dier Tina Jumat-Pietersen. Volgens haar is die White Monopoly Capital Resiste bezig om hulle in een tweede Orania in die weeskaap te setel. Sy is heeltemal reg. Een verdere en selfs meerskokende openbaarmaking kom vir oogend in die Broederbond Beheerste Naspers media voor. Die rees en in geval by name van Solidariteit, Afri Forum en een aantal koalitieorganisaties het bekend gemaakt dat hulle 3,5 miljard rand gaan spandeer om nou te begin om een parallelle regering op te rug. Uitspraak soos hierdie is ongekend in een democratische bestel. Die oorweldigende macht van hierdie White Monopoly Capital race is so intimiderend dat selfs die ANC nie anders kan as om sonder optrede te staan en toekijk neem. Hierdie is een aankondiging van een geldmacht gedrewe staatsgreep. Die bloete voorkomst van die oprichting van een regering binnen een regering en dit nog boon op door een blanke geldmacht boor dat werkelike optrede door die inlichtingsdienste en politie terugverdig. Ons weet dat die machtige misdaadintelligensie al saaf so gepositioneer het dat latensies uitvoerende mag van die geldmacht rees functioneer. Hierdie positie het hulle ontvang dier een 20 jaar lange skrikbewind aan die ANC voor te lee van een rechtse gevaarbedreiging. Die oprichting van die Doringbos is so pas aangekondig. Die grootste en enigste gevaar vir hierdie tussenthuise regering is die behoudende boerbevolking, die konservatieve gemeenskap wat om reeds jarenlang verset ten die geldgedrewe te geld mag diezelfde mag wat Zuid-Afrika eerste plek aan die ANC oorhandig het. Kom ons luister nog een liekie, is Johan net het, het met om jou punkie. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Dit is een aanhoudstrijd om jou te keer, want je krij dit altijd recht. Soms denk ek, jy voel een veer, want jy stories raak te echt. Nies ek denk, dis onderbeheer, begin jy my verlui. Smeer maar die jening om my mond en dan heet jy. te in om jou pinkie. Die volgende artikel wat ek uitgehaal het handel oor gekoordineerde optochte. Het is interessant hoe gekoordineerde onliste optochte en stakings in Zuid-Afrika voorkom. Met sekere protes acties word straat of paie vroeg oogend toegemaak met klippe en brandende bande en wanneer die straat of pad suksesvol onbegaanbaar gemaakt is, gaan lees toe, meestal sonder om een rede vir die te geën. Die grootskaalse staking wat dier Cusato gereel is, op 7 oktober, is goed beplan en goed uitgevoer. Dit het oor al 9 provincies gestrek en na verstakings tot in die klein karo doorpies. Die media daar oor berig, maar slechts gefokus op die stakings in groot stede. Een Nies het berig oor die staking in Bloemfontein en die andere het genoem dat dit in die kaap aan die gang is en wat er geaffekteer is. Die andere Nies Agentskap het slechts oor Johannesburg berig. Hier en daar het hulle genoem dat dit landsweit is, maar geen Nies het die omvang van die staking genoem in hulle berigte nie. Een uiteensetting van Kousato'se staking op 7 oktober Die optocht in Gauteng, Johannesburg Centraal. 7 optocht in die Vrystaat, met die grootste in Bloemfontein. Die andere optocht was in Bochabelo, welkom Kroonstad, Kwakwa, Bethlehem, Sesselburg, Viksburg en Bochabelo. vier optocht in die Ooskaap, Queenstown, Omtata, Port lisbeth en Ooslanden. 1 optocht in Pietersburg. 5 optocht in vir die Noordkaap, die grootste optoog in Kimberley en die res in Eppington, Springbok, Kwartum en de Aar. Een optoog in Rissenburg in die Noordwest. Ses optoogte in die Westkaap, die grootste optoog in Kaapstad. Die res in Vredendal, Woester, Pietburg, Massikane en Saldana Bay. Seve optoogte in Mepoen en in Witbank en Nelspreit. Boogenoemde optochte het amal om 9 uur begin, elke provincie as ook elke optoch met kontakpersone. Dit spreek van uitstekende ko de koordineringsvermoe. Redes vir die optochte was baie en het verskil van provincies en dorpe. Dit het gewissel vanaf dienslevering, etelstelsel, behuising, rassisme, eksklusieve ekonomie, korruptie en sovoorts. Amal goeie verskonings om te protesteer. Maar die ware rede blijk eder te wees die toets van die vermoe hoe hulle die, die land tot stilstand kan doon. Hoe hulle mag het om soveel mense sy deelname te kry. Dit spreek van een effectieve bevelstruktuur onder die revisionary lares. Een wat redelijk kort kenisgeving, een groot groep mense oor een weie area tot aksie kan roep. Interessant genoeg was protesaksies en incidente relatief stil in die voorafgaande vierdaag voor die gekoordineerde optog. Waar daar op maandag woning tussen 6 tot 11 incidente landswijd uitgestuur word, was daar op maandag 5 oktober net een klein incident gewees. Dit was asof hulle te bezig was met die redings vir die groot optog. Dit blyk duidelik dat daar een ingewikkelde en effectieve bevelstruktuur achter die in revolutionelare sit. Hulle is heel bewus van die vermoe. Voor ons voortgaan na die volgende artikel, kom ons luister na Debald Wasserval met 17. Sie randiviert von Given time friend, 17, it tak the men gebied feel ge seen it Min ge die min gefreie wat ek sal gee om net weer een keer 17 te wees om net weer een keer 17 te wees Die wat was vol met 17. Die laaste artikel waarna ek vanaan kyk Dit is een artikel geskryf oor een visioen van Johanna Brandt van amper honderd jaar gelede. Johanna Brandt's visioen het gesien die stakings is so groot dat die hele land lam lamgelee word. Terwyl hierdie stakings aan die gang is, organiseer die swartes in die geheim en kom een nacht by mekaar in Johannesburg. Dan gebeur dit vinnig en onverwachts. Hulle snu die krachtverbindings binne en rondom die stad af. Hierna sien sy, Var die blanke gebiede in en vermoor ons mense voor die voet. Duisende en duisende gaan sterf in daar die Egyptiese nacht, wat oor die blankes in Johannesburg gaan toesak. Toe ek in die visioen die talle vermengte lyke rondom my sien lee, het ek geskok en hardop uitgeroep. Dit kan toch nie wees nie, want daar is nie so baie mense in Johannesburg nie. Vanweer die verskrikking van hierdie gezig het Johanna Brandt in een enkele nacht jyltemal grijs geword. Dit was Johanna Brandt sy visioen. Tijd sal wees of hierdie professie van Johanna Brandt in vervulling gaan kom. Wat echter belangrijk is, is dat die gedachte geplant is by die revolutionaire, revol revol hierdie gedachte van om een kracht in om Johannesburg te saboteer, kan nou in die toekomst uitgeoefen word. Swak kan geidentificeer word, en net soos met ander oefeninge, kan die revolutionair omselfs gereed kry, om so een sabotatieaksie uit te voer. Is hierdie weesje hoen geloofwaardig? Kan die mees het gloom? Ek laat die gedachte by jou, SHK Nies Radio het huidiglik in Nies en Weerbrug 7 uur soggens en 1 uur in die middag week staan. Ons actuele program het verskuif na 7 uur weeksaande. Verder het ons heerlijke muziek dier die nacht as ook die dag. Wil jy omruper by SHK Nies Radio wees, het jy program wat jy wil aanbied. Wil jy plaaslijke Nies vir jou gemeenskap aanbied, op een voorafbepaalde tijdstip, wil die opnames maak, oorzake van belang vir die volk. Help ons ons erfenis terug te neem, en die waarheid uit te kry. Contact ons by Nies, by sikradio.com Ons wil ook graag van die geleentheid gebruik maak, om aankondigingsraak in die en belangrike gebeurdense te maak, die volk bewust te maak, van sake raak in die vooral ook in die licht, om dat ek onder te voer wat ons oor die licht kan speel. Ek doen een beroep op jou om in contact te bring met belangstellendes. Ons e-post adres weer, nies, by sikradio.com Baie dankie vir ondersteuning en die verder Ek speel uit met, want jy boer van Adam Tass. Jouw schaap begon jakkelsjag Mag jouw boeren silo spul En mag jouw pomp met water weg Mag jouw cruiser lig op brandstof wees Mag jouw henings altijd rechtop opstaan Mag jouw vrie vanzelf genees Want Jezus boer Heer is my wens vir jou Es was sta no sala so myoful Es a puzzle is die rein te lie En nog nou in die hand van bo Maar daar is die laat sal my Wanneer jy help bo jy wys bo Wanneer jy help Dann in Morfuris schon ob Kopf Want jy is boer, hierdie my wens vir jou. Jy sal staan of alles om jou vroeg. Ees al plant ons die reen te laat. Ek sloeg nie aan van boer, wat daar ons weer laat sal maak. Want jy Jy is boer, jy is boer Mag jy vakantie hou as jy klaar is Met jou huisie by die zee Waar jy soeby kieris kan kry As jy moog van al die geel Want jy is boer, jy is my wens vir jou Jesus, all the solace from your phone is a puzzle of the silence. It was blowing me off from you, but I still not so much. When you help me, you give us peace. When you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 Kom kijken gerust by www.v.co.za Die bouwabab traditionele meseskou Vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november By die safari safarikwekerij weg Pretoria Bel etien by 074-538-4508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 Alles is veilig In die stad af en ek is van die Hoe kan ek sê die plaas af Maar nou met die land kaars so is Wat moet ek het doen Nu hoor ek maar hier in die dorp Ek het bokkie, net so twee straten af En ek sê jy Ek gaan nie dit hier in die dorp Nou, hoor ek maar Kruif jou WSL services En ek gaan jou eindel